Hej och välkomna till det 79 avsnittet av supporterpodden på 65an eh, När vi poddade senast så lovade vi att komma tillbaka med ett avsnitt efter AIK-matchen Så eh, för att hålla vårt luftet så eh, sitter jag och Joakim här eh, Andreas och Kristoffer har jag med mig på länk, eh, välkomna Tackar, tackar Tack så mycket, det känns lite, förra podden spelades ju in i, i lite brusig pubmiljö och den här podden spelas mer in i lite mindre brusig mer kontorsmiljö. Så att är, jag tycker att det är kul att vi liksom varierar våra inspelningstillfällen. Och jag hoppas verkligen att det går fram till lyssnarna att vi, vi gör mycket för er. <laughs> Ja, otroligt mycket. Ja, men ska vi hoppa direkt in på den allsvenska premiären som vi hade i måndags blir det. Uh, hur var era känslor kring liksom själva ja, men, att få åka på allsvensk premiär överhuvudtaget? Det var, ju, det var ju svårt att sova dagen innan måste man ju säga uh, Det var ju pirrigt och mycket förväntningar Så det kändes väldigt roligt Ja, som sagt svårt att sova som du var inne på Vi försökte ta en liten en liten mini-bläcka kvällen innan för att liksom, lugna nerverna <laughs> Men det ledde ju kanske bara mer till att det var svårt att sova. Men när man vaknade så tyckte jag att det var ganska surrealistiskt. Jag visste inte riktigt vad jag var. Om jag var nervös eller om jag var taggad. Eller om det bara var ångest. Liksom alltihopa. Men efter några öl ute på, på Södermalm så, så började man liksom känna ändå premiärstämningen. Och att man var väldigt sugen på att se vem ska gå in och spela allsvenskan. Så det var, det var det var mycket känslor kan man väl säga i alla fall. Ja, men jag håller med. Jag hade nästan mest liksom problem med att så här komma iväg. Eller vänder man, liksom, eh, går runt och småpysslar med alla möjliga saker och liksom så här nervös, eh, rättar till olika saker. Eller så här, går runt och fixar och donar i lägenheten och blir liksom aldrig riktigt klar. Men sen när man. Väl har tagit sig över tröskeln och genom mitten dörren så liksom kändes det som att man slappnade av lite och även äh, äh, kunde ta någon öl i goda vänderslag på äh, smedjan blev det äh, innan bussarna gick äh, iväg och då kändes det liksom verkligen som äh, äh, bara skönt och bara kul och liksom äh, man försökte njuta av tillfället liksom och Nej eh, men när säsongen ligger framför en och man eh, har fortfarande alla förhoppningar och alla eh, Det har liksom inte, har inte, blivit besviken än så att säga Så nej men det, det, för mig var det, det, känns väldigt bra, väldigt roligt Vi som känner dig undrar ju när du säger att det tog lång tid för dig att bli klar Att det gick upp i pysslade lite Och vet, vet du där det här i vanliga fall Kan ju bara föreställa oss vilken process det här måste ha varit för dig eh, Just den här dagen lite så, Som var det Ja Lite så var det. Det tog längre tid än vanligt. Så att, men jag tyckte ändå det var, var, var ganska god tid. Men det är bara just det. Komma kom, iväg. Kom. Ja, jag förstår. Det var ju också... Vi, vi som var i Stockholm innan, vi tog ju pendeln ut i Solna ganska tidigt. För att komma liksom innan bussarna. Och traskade igenom Måla Scandinavia. Och det var ju faktiskt... Redan där märkte man ju att det var något speciellt i luften. Dels att det var jäkligt mycket folk som rörde sig i området såklart. AIK hade ju mycket... Publik, men också att det var liksom gäng av VS-Kår som gick och sjung sånger in i Mål av Scandinavia. Det kändes ju både väldigt ovant, lite farligt men också väldigt härligt. Så att man byggde upp den där känslan inför match i alla fall. Man kände ju verkligen, jag satt ju också på Södermalmi i Stockholm och jag tycker det känns väldigt härligt. Både där och när man närmade sig arenan att det verkligen var... Flera generationer Av VSK och västeråsare Som slöt upp för att, för att gå på den här premiären att Det var ju inte bara det här gamla vanliga gänget utan Det var ju helt, ett helt annat sorts följe Men det var ändå Det var härligt på något sätt att se att det var, att det var Någon som skrev att fyra generationer VSK på en pub i, I Stockholm Och det är inte så ofta vi har haft det innan Nej, Nej verkligen. Hur funkar det? Vi kom ju som sagt Lite innan bussarna använde men jag tyckte att insläpp och så gick ju väldigt, väldigt smidigt. Men som jag förstod det så funkar det även bra när, när det kom så många på samma gång så att säga. Ja, men det är ju liksom. Man märker ju att äh, AIK har ju rutin på att hantera stora folkmassor och äh, har ju rutin på att liksom, hantera en så stor publik och en även så stor borta publik. Äh, även om det inte. Äh, Kanske har varit så många stora bortaföljen Förutom derbyna Men nej, det gick jättesmidigt Det var bara liksom och... Bussarna stod ju På andra sidan järnvägen Så det var liksom En liten promenad Men sen när man väl kom fram till insläppet Så bara Ja, egentligen så här stationen gick snabbt och enkelt Och Rättskanningen, liksom inga problem Det var nästan bara att gå typ rakt in. Alltså man kände att köarna rörde på sig hela tiden och det är också liksom en eh, sjö, sjögrej liksom att det inte så stannar upp och man får stå väldigt länge och man undrar vad det är som händer utan det är liksom bara. för, för min del, det kändes som bara väldigt smidigt och eh, så all cred till, till AIK på den biten faktiskt. Där har vi eh, VSK väldigt mycket att lära för att få våra eh, insläpp lite smidigare. Ja man har ju hört, det är väl så att klubbar får väl tillstånd att ska utföra så här selektiv visitering. Men känslan är att vi alltid har ganska noggrann visitering på alla åskådare som går in på ståplats. undrar om det kan vara en faktor som gör att det tar längre tid. Jag tror inte att det bara är att det är massa fler... Liksom ordningsvakter eller man ska säga visitatörer. Men det kanske, vi kanske inte ska landa i det nu. Vi får väl se hur det funkar på vår hemmapremiär. Men förhoppningsvis har vi tagit med oss lite lärdomar från, från nationalarenan. Ja, precis. Men Jag tror att man har liksom en helt annan vana också. Även liksom de som är visitatörer vet hur de ska göra. Och alla som det är, liksom, det är inte nytt för dem utan de har varit med. Länge och de som Kanske eventuellt nya liksom blir ganska snabbt Upplärda av de andra Som liksom har varit med länge så jag tror att det handlar Mycket om erfarenhet och vet hur man ska göra och så. Mm. Uh, yes, men vad, vad Tyckte ni liksom om själva Stämningen och så vidare Man märkte att vi inte är vana att vara Så, så många på, på läktaren Samtidigt på bortaplan så det blir ju svårt att få alla att sjunga samma sak samtidigt. Eh, och svårt för våra kaupos kämpar ju på väldigt bra, eh, stor eloge eh, Men det blir svårt att, eh, ja, men att få igång något riktigt ordentligt drag tycker jag. Även om det vissa rann verkligen satte sig att hela ståplatsläktaren hängde med. Mm, nej det var ju, alltså det är så sjukt mycket folk eh, på den här matchen så att man var ju lite mindblown när man stod där och tittade ut över läktaren. Så att, att det skulle bli svårigheter liksom att synka och få med hela läktaren det var väl mer eller mindre givet. Eh, kapos gjorde, så, som du var inne på där, ett riktigt bra jobb men kanske inte hade rätt förutsättningar, alltså jag vet alltså de här mikrofonerna som finns, eller vad säger, megafonerna kanske inte riktigt är jag vet inte, jag har väldigt begränsad kunskap om megafoner, men, men det kändes som att de faktiskt slet för att, för att höras. Eh, och det är möjligt att man be behöver vara flera som liksom sprider ut sig och förstärker varandra så att säga. När det är sådana här gigantiska följan. Samtidigt säger är det här en, en, en onormal match på så sätt att så här många lär vi inte vara igenom inte... Och I alla fall inte den här säsongen, om vi inte tänker att vi ska gå för guld och så vidare. Det man kan skicka ut, vi har några matcher kvar så det kommer vara stora följder. Det är viktigt att de som är vana att stå på ståplats, att åka på borta matcher, att de verkligen ställer sig nära, nära kärnan och sjunger i alla ramsor. Ja, inte är rädda för att ge allt liksom. Precis som du. Det är som kan göra. Ja och det där är väl samma sak på hemmamatcherna som kommer nu. Framförallt premiären. Att, att vill man bidra i alla sånger så att säga. Att man är mer aktiv och eh, läktaren. Då ska man ju se till att placera sig på de sektioner som är avsedda för aktivt stöd. Och vill man bidra lite mer sporadiskt. Då är det nog lämpligare att ställa sig lite på sidan. Och så kan man vara... Eh, förstärkare så att säga När man väl känner för det Men att folk behöver kanske tänka lite mer på placering generellt i år Både på och borta och hemma hemmamatcher ja. Jag håller med nu. Precis som ni är inne på liksom, det, var, det var svårt Alltid att höra vad som Skreks ut från Kapos ställningen Men jag tycker att de kämpar på bra och gör det, liksom, så gott de kan Jag tyckte det var bra att de flyttade ner I andra också för det var väldigt svårt att höra. De stod ju en lite bit upp på läktaren på en kapposställning där. Så det var svårt liksom att höra om man stod neranför. Ja, nej, men jag tror också att vi liksom tar lärdomar av sånt här. Så alltså jag menar, vi är inte heller vana att vara så här många. Det är inte alltid lätt att liksom veta exakt hur man ska organisera sig direkt från första början. Utan det är ju någonting som kommer med tiden ju fler vi är. Och precis som du är på Andreas. alltså det här är ju en. Onormal, eh, onormalt många för oss det är, liksom, det är klart att det är svårt Att synka sången eh, Och så vidare Så att liksom, ju fler gånger vi är så här många Ju mer kommer vi liksom Lära oss Ju bättre stämning kommer vi eh, få Även när vi är många liksom. eh, Men för det jag vill framförallt liksom lyfta fram Är ju så här Vilket följe eh, ja, Otroligt bra Ja verkligen Och att vi liksom sätter färg på arenan också Med med lite pyro innan match och även att spontant poppas lite, det liksom ger ju en färgisättning. Jag tycker även liksom visuellt att det var några flaggor som, som var igång och vevade mer eller mindre hela matchen. Och det ger ju, ger ju en annan känsla och ser lite mer levande ut även om man liksom tittar från, från tvn så, så får det lite mer, man ger lite mer intryck av att, av att vara där så att säga. Sen hade vi kanske också lite otur med, alltså just stämningsmässigt med att vi inte får hål på i på första halvlek. Det hade såklart lyft liksom folks sug att, att tar på i ramsor och sångar. Eh, sen kommer det där 1-0-målet ganska direkt i andra halvlek och jag tror att för många går nog luften lite ur där. Det känns som att läktaren ja, den blir lite passiv efter det och att folk kanske känner efter och känner fyllan. Och bakfyllande kommer snarare än att man känner sig jättepeppad på att sjunga. Och samtidigt får man skicka med att, att det är ingen lättare arena att, att höras på. Alltså AIK håller igång jävligt, jävligt bra. Det är klart att de är peppade när de har hemma premiär och, eh, och leder då, ganska tidigt i andra halvlek. Så att, eh, ja, jag tycker att det var helt okej. Okay. Vi kan säkert bättre och vi kommer lära oss men det var ingen katastrof så heller. Nej, eh, 2651 personer tror jag eh, den officiella eh, publik på borta på Så den avrundar vi väl uppåt enligt avrundningsreglerna till 2700? Eller vad det, säger ja, jag tycker vi nästan ja. Ja, rundar av till 3000 va? Man såg en del gröna mittar på ja. omkringliggande sektioner också så att vi, ja, vi säger väl tre, det gör vi. Det känns ju verk, verkligen så att vi behöver inte skämmas varken för, för, för läktarinsatsen eller för spelet på planet. Och vi har ju hemma har ju hemma i allsvenskan nu med, där vi är idag liksom. Ja, verkligen. Det gäller bara för oss att, att få så många av de här som möjligt att, att fortsätta gå och fortsätta vilja bli en del av, av den stöttande läktarkulturen om man ska säga att folk lär sig ramsor och är sugna på att sjunga och liksom, så att man kan kapitalisera på det här intresset som liksom kommer i och med att vi har avancerat så är äh, jävligt kul sen får man väl kanske också alltså egentligen så så är väl det skit samma, men jag tycker ändå att AIKs Tifo var ju någon slags eh, hyllning till hela fotbollssverige och för många av de frågor vi i den här podden brinner rätt starkt för så där kan man väl också bara Passa på att, att lyfta hur snyggt det var. Så, så har man det avklarat. Man har lyft borta eller andra laget så fort en gång. Vi behöver inte göra det så. Ja men verkligen. Det var svårt att uppfatta exakt från. När det blev lite rökigt och sådär. Exakt vad det stod på deras stora OH. Men när man kollar detaljerna på den i efterhand. Så har det verkligen hatt av för snyggt tif av AIK. Jag tycker också så att arrangemanget och man får ta med sig lite grejer därifrån. Jag har ju pratat om det både i podden tidigare men också på sådana här supportermöten som har varit. Alltså vikten av, eller vad man kan göra med sina arrangemang för att liksom bygga en identitet och se det mer en lojalitet till klubban. Där är ju faktiskt AIK toppklass i Sverige skulle jag säga. Man liksom man håller arrangemangen rena. Man ger supporterna vad de vill ha. Man spelar så här musik som är förknippad med AIK. Både innan, i halvtid och efter match. Alltså det är både Lil'Babs och Yassin liksom och så här artister som är förknippade med AIK. Och det är, det är typ den vägen som jag har som ambition att ska också ska kunna gå. Att vi liksom ska bygga vår identitet kring det som är lokalt för Västerås. Snarare än att så här bara göra ett generiskt arrangemang kring liksom vad man tror att, att den breda massan vill ha. Jag tycker att ja, man kan nästan åka på studiebesök för att ta en del lärdomar av, av hur AIK rattar sina sådana här evenemang. Och man märker ju också att, att supporten har en ganska stor inflytande över klubben sa sådana. Att man liksom har tillsammans fått fram någonting som är, som är väldigt snyggt. Mm. Nej, men det tycker jag också verkligen att det är någonting Som vi ska eftersträva i våran klubb Precis som din är inne på liksom den lokala förankringen Och eh, en annan sak som jag tänkte på eh, Som borde vara ganska lätt Att få liksom till och som jag skulle Tycka var lite schysst sådär Är man märkte, jag kommer inte ihåg vilken låt nu Det var som spelades men det, Man har liksom en så här pre-inmars låt Typ att så här när den här går på Då vet man alla att nu är det så här fem minuter kvar till inspark Eller avspark Inmars Ja precis ja, men jag <laughs> De... Ja, och det, det finns flera lag som har det liksom, så här, Men då, då, man märker liksom, på hela arenan att nu, så, här, så fort man hör de tonerna Så taggas det till Och liksom, alla så här, ser till att ens flagga är i ordning Och liksom, börjar eh, rodda med tifot Så att det liksom, ska vara på väg ner i rätt tid Och så vidare att, liksom, Det är som en signal till allihopa Att nu var bredda, för nu gäller det alldeles strax Ja, men exakt Knagit när Lil Babs, eh, leva livet Låtan Yes. Och som du säger Det är ju framförallt en jävligt bra grej För att, för att liksom väcka Folk som är ute i katakomberna Och att säga, nu är det dags att be sig in på läktaren Och göra sig förberedd. Dessutom så är det också en snygg sätt, sätt Att liksom bygga Man får mer element att kunna paketera Sin klubb runt liksom. Jag ser framför mig här, jag tänker ganska mycket på det här att Varför vi inte SK typ Puggs små lätta mål liksom I samma anda, det hade varit så jävla snyggt om fem år om man kan etablera det som en sån standardlåt innan VSK-sången VSK börjar så kan man ju liksom på några års sikt kanske använda det också i här souvenirverksamhet. Alltså, det gäller ju att ta in lite sådana smarta och schysta grejer, liksom. både till framtiden också, eller man ska säga det. Uh, yes, ska vi uh, prata lite om matchen också kanske uh, Vi stod ju längst ner på en kort sida uh, Och det är inte alltid man får världens bästa överblick där Men uh, uh, jag tänker vi kanske har sett, jag har inte sett hela matchen i efterhand uh, Jag sett ungefär första halvlek uh, Men uh, ah, vad, vad är era intryck liksom, av själva spelet och matchen? Så alltså Framförallt var det en härlig känsla efter hela den här. Nu har vi pratat mycket om inravning, mycket publik och så här. Och att då se VSK, som sagt, från kort sida. Man kanske har druckit en öl innan och vi kan inte se detaljerna i spelet, det bästa. Men känslan av att vi absolut inte gör bort oss utan att vi faktiskt har mycket boll. Och framförallt i första handlägg, tycker jag är väldigt härlig och både gott för framtiden och mitt annat. Ja, alltså första halvlek, nu har jag också sett matchen på plats med begränsad sikt eh, och inte sett om hela men första halvlek är ju klart på poäng till oss. Vi har ju faktiskt, utan att kanske ha liksom tvingat Kristoffer Nordfeldt i jätteavancerade räddningar så har vi många lägen som nästan är superfarliga eller blir mål. Åslunde eh, spelar ju på någon slags raketbränsle i första halvlek där han lite gör vad han vill. Har, han har ju två eller tre skott som är ganska nära att resultera samtidigt som Simon har nått läge och även Alin Vi har ju ett kanonläge att göra 1-0. Där var man ju lite sned. Jag hade satt ganska tungt på spelet Alin Vi som första mål är 21 gånger pengarna. Och när han liksom missade ett så här 90% läge då, nej, då borde man ju anat vart den här dagen skulle barka men... Det var, det var alltså Lovade ditt... inte han efter någon träningsmatch att uh, han skulle sätta de där lägena? Uh, eftersom han missade dem? Ja, ja. Han, hade, han, han hade satt i läget om inte en viss person hade spelat på att han skulle sätta det. Han läget. Han hade en starka betting förrän den lever. Uh, där ska vi döda under säsongen. Men nej, men alltså Första handläk är ju vi är ju bra. Och, uh, man ser att AIK har problem med oss. Och, uh, jag tycker ju för sig att... Alltså, det är en ganska jämn match, det ska man väl vara ärlig och säga. Vi är inte, inte överlägsna AIK, men vi är minst lika bra och lite bättre. Um, däremot så, så är det väldigt synd att de får det tidigare tidiga 1-0 målet i andra halvlek. För det dödar lite vårt momentum, eller vad man ska säga. Och efter det så har vi kanske inte jättemånga um, superklara chanser så heller. Och vi går väl kanske ner lite i kvalitet också, tycker jag. Jag tycker att det känns som att AIK är ganska bra på att spela på resultatet också. Att de liksom börjar spela på ett annat sätt efter sitt normalt. Och det gör att vi liksom inte kan spela på samma sätt och liksom såra dem som vi gjorde tidigare. Det första, för jag håller med att liksom första är vi jättebra. Jag tycker Åsland var väldigt överraskande bra. Så jag har liksom inte. Sett honom som Alltså jag har sett honom som bra Och jag fattar varför han liksom såld Men alltså, jag tyckte han var riktigt riktigt bra eh, Nu i, i måndags eh, Men även Lindey och liksom De två på mittfältet gjorde det jättebra tillsammans Så att eh... Det är synd att vi liksom inte kan Som vi är inne på Kapitalisera i första halvlek På det spel liksom, spelövertaget För att eh, alltså, Hedersamma förluster det, är inte, det klarar vi oss inte kvar på liksom. alltså, det, det, det är såklart mycket bättre Att det ser bra ut i spelet Och att eh, vi, vi liksom, Gör en bra insats Än att Det inte gör det Men samtidigt så liksom Poängen måste ju börja trilla in redan från start mm. Eller liksom när vi gör bra insatser så måste vi se till att få poäng på det också Annars är det inte så mycket värt Men är det inte lite samma, samma känsla som jag hade förra året egentligen att För innan Jabil kom igång så var kändes det lite oklart vem som skulle göra målen Och nu är det klart att det är debatté och Jabil som ska göra målen nu år Men det känns inte som att någon av dem är riktigt hundra procent igång Nej. Så det, det är kanske, kanske det som är skrämmande Ja, alltså jag tror att jag vi bara fått 1-0. Det hade blivit väldigt intressant att se hur matchen hade utvecklat sig. Om AIK hade blivit tvingade att, att gå lite högre och sätta lite, försöka skapa lite mer offensivt eh, av sig själva. Om liksom. vi hade kunnat slänga in offia i mer en konteringsmatchbild eh, så att säga. Eh, och som du säger, det här med hedersamma förluster, det är väl kanske en sån kan man väl köpa. Just den här matchen var det mest kul att vara tillbaka och göra det ändå bra. Men det får inte bli en vana för då, då kommer det snabbt bli väldigt jobbigt. Så ja, jag vet inte. Mm. Det är svårt. Nej, jag tänker också att liksom, vi har en ganska tuff inledning. Elfspår är hemma nu nästa match. Sen är vi Halmstad hemma där vi liksom, ja men då börjar det bli läget att vi måste ta tre poäng. Mot ett sånt lag hemma Och sen så ska vi åka med till Malmö på bortaplan Jag menar, liksom, gör vi inte ett resultat mot Halmstad Så står vi kanske på noll poäng Efter fyra omgångar Så att det är, eh, alltså, det, det, är det är egentligen det är liksom Svårt att kritisera laget Efter en sån insats Men man önskar ju att poängen Börjar trilla in ja. Alltså man har ju hellre den här att gå vidare med noll poäng efter den insatsen och känna att vi faktiskt har chans att ta poäng mot Ellesborg som kryssade hemma mot Värnamo i premiären Endast vi skulle ha gjort en platsmatch och förlorade med 3-0 Nu tycker jag att det ändå känns, eh, eh, alltså det är ju inte helt kört det två matcher i alla fall Vi behöver, behöver inte ta noll poäng på de två Nej, Eller förlora med 4-0 som en annan en nykomling eh, Hemma mot BP, ja Nej, det är klart det är en annan värld då eh. Det är klart, de, de hade säkert bäst XG i den här matchen, så att, något kan de säkert ta med sig också. <laughs> Nej, men, men som ni säger så, alltså nästa match blir ju ganska viktig för att vi inte ska hamna i en måste-match hemma mot halmsta redan i omgång tre. Eh, så vad tror ni om, om vi, om vi börjar så här, att vi börjar prata lite om matchen mot Elfsborg nu innan vi börjar prata om det som lär hända runt omkring och så. Vad tror ni? Ja, alltså det är en svår match, såklart. Eh, alltså Elfsborg eh, var med fram till sista, liksom Sparken, mer eller mindre, som eh, i, förra året i, i Guldstriden. Och liksom det, det är klart att det är jättebra allsvensk lag. Eh, så det blir inte lätt att möta dem på hemmaplan. Jag tycker att Elspur känns väldigt svårt att tippa då. Man satt och försökte rita upp sin all tabell. Jag visste inte riktigt. Självklart kommer det vara ett topp 6-lag, men det är svårt för mig att säga om det kommer vara ja, om de som hamnar sexta kan på vippen att hamna längre ner eller om de verkligen kommer utmana om toppplatserna. Jättesvårt att läsa. Ja de spelar ju. De har ju ganska speciell spelstil. men är väl inget så här klassiskt topplag kanske som, som går ut och dominerar matcher och ha mycket boll och så. Utan de vill ju gärna ha relativt lite bollinnehav och köra på sina snabba omställningar. Och liksom på så sätt så är jag lite rädd för hur det här laget passar VSK, speciellt en hemmapremiär där vi kommer vara rätt laddade och vilja föra matchbilden. Det kräver ju att vi, kommer, att vi är jävligt noggranna defensivt. Och det finns väl alla möjligheter att vi är det. Samtidigt kan det smälla och då då kan man sätta sig ganska snabbt i en jobbig situation. För att Elspar för dem ett tidigt 1-0 så kommer ju de vara väldigt bekväma med, med att vi har boll på deras planhalva så att säga. Så att ja, det är lite läskigt men samtidigt vad fan. Så bra som vi ändå går ut och göra i första handlägg mot AEK i en premiär. Så ska vi väl liksom inte ha rädsla för något lag. Men det blir, kommer att bli väldigt intressant att se. Och man får också framförallt se hur vi... För att om man ska vara helt ärlig så var ju Marcus en av de bästa spelarna i laget borta mot AIK. Han var ju liksom helt dominant och man såg vilka extrema spetsegenskaper han har. Um, så att alltså jag tar ju för givet att Freddy kommer tillbaka in och att vi spelar Douglas, Freddy, Herman. Men det måste kännas lite surt för en sån som Markes att göra den insatsen och sen inte få förtroende nästa match. Mm. Uh, nej, jag håller med, jag skulle precis säga det också Fred är tillbaka uh, Det kan ju liksom ge en Stabilitet i försvaret Men vi hade ändå ganska bra stabilitet I försvaret, det är väl egentligen liksom på AIKs mål som uh, ja, man kan uh, Ha lite funderingar uh, Men uh, det uh, Var ju liksom ett bra tight uh, det, var, det var inte långt från offside Men jag tror nog att det var onside faktiskt uh, Nej men det skulle komma till att liksom Försvarsspelet som du var inne på det är ju såklart väldigt viktigt och då får vi tillbaka Freddy och förhoppningsvis så liksom ger det den extra stabiliteten där nere som vi behöver. Mm. Jag tänker även att vi får tillbaka Freddy i startelfan kommer göra att äh, ett offensivt hot för att vi jag hade väl åtta hörnor Bortom mot AIK tror jag om min sätt och som jag såg det så kändes ingen av dem riktigt giftig för vi hade liksom ingen, han fick ingen tyngd in i äh, straffområdet där. Och Fred bidrar med en helt ny dimension på offensiva hörnor också, vilket jag tror kommer att vara bra. Mm. Ja, de har ju Elfsborg en, en riktigt eh, lång och stabil mittback som, som Freddie också kanske kan plocka bort på Elfsborgs offensiva hörnor. Um, jag funderar lite också på, nu det blir lite spretigt i ämnena, men jag tänker att en sån som Marcus och hans insats mot AIK... Är ju ändå fin att ha för att vi sitter på ett utgående kontrakt på Alex Doglas. Jag antar att man har försökt förlängt det. Han var ju svinbra mot ARK eh, som vanligt. Ja tyvärr. att ja. <laughs> ja. eftersom vi inte har dem på, på längre kontrakt. Nej nej och det alltså jag börjar nästan ge upp det med att vi kommer kunna förlänga med honom. Och därför är det ändå skönt att se att en Marques har lite samma egenskaper i speed och fysik. Så att vi kan eventuellt ersätta Douglas den van han lämnar. Förhoppningsvis är det många år kvar. Men, men hade vi option på Markets kontrakt, det är För det är väl bara en lån? Jag tror att du köper option på alla varandra. Ja, jag tror också det. Ja. Sen är det väl det... frågan hur mycket det är, så klart. Ja, han kommer från en liten annan liga än allsvenskan. Men jag tycker ändå att... Det fanns ju något, sen tycker jag att han, Marcus har fortfarande det här, att det ser ut som att det kan komma ett misstag när som helst. Jag tycker att han spelar lite väl vågat vissa situationer när han är sista back och han typ lägger sig vid lite beröring. För att han tänker att han ska få frispark. Och ofta får ju backar frispark i sådana lägen men släpper, släpper domaren så så är det ett jätteläge liksom direkt så att det där vill man ju gärna att han slipar bort ändå. Men annars var han ju faktiskt grym Och han hade ditt ett skönt citat efter matchen I någon tidning när han sa typ att Amen, ge mig vem som helst En mot en, ingen har en chans Det jag ändå lite härligt Det är bra ja, det, är det, är, det är härliga försvarare vi har på, på bänken då. Vi har Isak Jönsson som vinner 100% Av alla höjddweller Och sen Marques som vinner alla de döllerna. Det är otroligt ja, Vi har ju kött det vid baklinjen backlinjen då, Alltså Sätt ut dem i så här, någon, inte kampsport, men någon så här fysisk eh, kamp mot andra så kommer de slakta, slakta rent. Liksom. Eh, men vad tror ni om Elfsborgs matchen på läktaren? Kommer vi sälja ut arenan eller vad, vad tror ni? Alltså vi borde ju göra det tycker jag, men jag tror inte att vi kommer göra det. Däremot så tror jag att det kommer vara liksom slutsålt på stora sittplatser. Där är det inte så många biljetter kvar senast jag kollade heller. Och jag tror nog. Ja, men de andra, liksom sittplatseräktaren, familjeläktaren och läktare J tror jag den heter. Den som ligger bredvid står plats De kommer vara ganska nära slutsalt. Och ståplats också. Mm. Den är nog helt slut eh, Nej men jag tänker att det är liksom Älvsborg, de, det finns ju 2000 platser på bortastå Och de kommer de ju såklart inte eh, Fylla allihopa Och frågan är ju då om man kommer liksom Ta den, eh, dela upp den Som man sagt att man kan göra Och lägga då eh, 1000 platser på att liksom Sälja eller ja, Få västråsar att gå Där tror jag väl kanske att det liksom inte kommer att bli fullt Samtidigt som det inte liksom blir fullt På Älvsborgs 1000 manna borta sektion heller så att där kommer det liksom gå bort en del platser, men vad tror man, publiksiffran jag tror den kan landa på runt alltså jag hoppas på över 7000 mm. men jag tror kanske på mm. 6,5 eller 6,3 eller någonting sånt 6,5 till 7000 känns det som att det kommer bli och det får väl vara godkänt men inte mer kanske mm. Mm. ja men ja, jag hoppas nog ändå på över 7000, alltså om kapaciteten är 8 och 9 båda sektioner då tar 6 och 9. Kan vi mer eller mindre fylla dem? så att 6 och, och ett halvt. Och då, man, man behöver ändå kunna räkna med att Älvsborg kommer med 500 pers. Jag. Det, de hade också så att de hade resor för, jag tror att det kostar 150 för ungdomar och 250 för vuxna. Vilket är liksom ett, ett sjukt bra pris om man jämför med vad det kostar att åka buss med Västeråsbolag. Så att de borde kunna bli ganska många, även om jag har sett att, alltså de brukar väl ligga runt mellan så här 500 och 800 på sina matcher i Stockholm, så att eh, någonstans där. Men de, ja, summa summarum borde väl landa på skjutsen, tycker jag. Ja, jag håller med. Jag hoppas det. Eh, sen så tänker jag på, på söndag. Eh, blir lite uppladdning. Eh, vart kommer, var kommer ni hitta på? Ja, det finns väl lite olika alternativ på, på pubbar som har grönvitt eh, tema eller priser. Så att jag antar att det blir någon av pubbarna på stan och sen går det ju en, en marsch eh, från Stora torget klockan... Var det klockan fyra? Tre? Klockan tre. Klockan tre. Eh, så att man kan väl... Eh, ja, man, man, man kommer väl sluta upp i den, tänker jag. Ja, precis. Uh... Och sen um, lite tiffor på det och sådär. Nej, men det blir nog en bra skön uh, söndag, eller tror ni? Ja, det tror jag. Det får jag hoppas. Hemmapremiären är ju... Vissa är alltid kul, men hemma premiären är ju... ...traditionsfylld och uh, alltid en fantastisk dag. Oh, har det varit i 1 Norra och Superettan, så jag tror inte att det ska bli tråkigare i allsvenskan med men topplag på besökshem också, så det, Nej, jag menar, vad fan, det är väldigt vi är, mycket framåt. Vi har ju förlorat premiärer mot lag i Division 1, så att man ska väl inte vara rädd liksom sportsligt heller och säga att det blir tuffare än sportsligt, för att jag menar, vad fan, vi kan både vinna och förlora premiärer mot alla lag, känns det som. Vi får väl äntligen också ta revansch för hemma premiärer vad som vi var i Allsvenskan var ju mot Älvsborg också. Jag har inte huvudet vad den matchen drog, men var någonstans runt 6 000. Jag, svag, jag, Nej, jag har inte jag ett svagt min i alla fall att det, dåvarande statsminister Ingvar Karlsson liksom gjorde någon slags varv inne på löparbanorna på Arosvallen innan han gick och ställde sig i Älvsborgs -klacken. Vilket var så här, jag, jag med att man tyckte bara att det var stort att se statsministern samtidigt som man blev rätt provocerad av att han gick liksom och, och <laughs> höll på <borta> med, <laughs> med klacken Man köpte inte riktigt att han, att han är... Boråsare från början, tror jag Det lär han vad man håller på älskar Skitsamma, nu, nu blir det revansch Karlsson ska gråta och eh, VSK ska jubla mm. Det låter som en bra plan för söndag tycker jag eller det skulle bli varmt också, typ 17 grader så det blir en fin, fin vårdag lite uppladdning som sagt och sen får hoppas på sportsliga framgångar och bra stämning på matchen Mm. Ja men verkligen att vi kanske kan hålla igång Även om vi får ett, en tung start Man vet ju aldrig Men fan, man får tänka att det är Hemma premiär i allsvenskan Och vi ska faktiskt köra på även om, om det Går åt helvete Men det kommer det nog inte göra alltså, tror jag. Det har en ganska alltså, bra känsla ändå vi får, vi får ju inte börja bli stressade För att vi förlorar borta mot AIK och Om vi nu skulle förlora hemma mot Elsborg. Man kan ju inte det är ju inte två matcher man kan räkna med att vi ska ta pengar egentligen Även fast man såklart hoppas det Jag tycker det är viktigt att alla Att vi fortsätter stötta laget Fortsätter gå på matcher både hemma och borta Allt man kan liksom, För att det ska bli en jävligt rolig säsong det här Då kan vi inte börja hänga läpp direkt efter två omgångar Om det nu skulle bli så Det vore också väldigt mycket VSK Om vi, så här, vi förlorar mot nu och Då ska, då kommer ropen om Kalles avgång och Vi ska avdubba honom liksom Och så här. Vi ska ta kunga kronan från honom. Nej. Eh, jag tror att eh, lite tålamod. Men också... Eh, ha, ha hopp om en, en bra premiär. Ja. Eh, ska vi ta avslutad podden med eh, varsitt matchtips? Va, vad tror ni? Hur går det? Oj vilken press nu. Eh, som jag sa tidigare jag ganska egentligen tror att Elfsborg passar oss rätt dåligt. Men... Jag känner mig ändå med liksom råg i ryggen att... Nej, jag tror att vi vinner det med 2-0. Jag tror att det blir 1-1 efter mål av Freddy. Mm, jag hade egentligen velat sagt 1-1 som jag gjorde senast också. Men ja, ska vi inte ta, ta en seger? Jag tror på 2-1. Äh, det är mål och... Äh, Patrik Åslund Eller Simon Johansson. Tror vi att debatten får starta igen. Han var ju ärligt talat av dem som hade kanske ett sämst match. Han hade lite svårt att komma rätt. Han såg ut att halka omkring rätt mycket och eh, ja, kanske inte imponerade jättemycket samtidigt. Det är svårt att det känns som att han har fått så stort förtroende i kuppen och på försäsongen säsongen. Så man undrar ju om Kalle kommer anpassa passa efter motstånd. Jag har fått dålig koll på Elfsborgs försvarspel för att kunna uttala mig om vem som passar bäst. Men även det är svårt att veta vem som kommer att starta tjänsten. Ja Man vet inte riktigt heller om Jabir är i 100% i fysisk form så att han kan ta starter. Det är lite oklart, känns det som. Så. Mm. Så. Ja, nej jag tror inte att det finns något annat alternativ Viktigt eh, egentligen Så att jag tror att det är väl det Får jag avsluta med lite kuriosa bara Ja kan du Vi pratade ju nyss om Ingvar Karlsson Sveriges före detta statsminister Ser här att han stavar ju som bekant Sitt efternamn med C Men han har tidigare i livet stavat sitt efternamn med K Väldigt konstigt byte Eller vad, <laughs> vad tycker det? <du? laughs> ja det Mm. Märkligt, du ska ta upp med honom Det är inte det vanligaste bytet men... Kommer han till det Stora torget Och ska liksom spela läcker igen Så då ska jag fråga vad fan hon håller på med Gällande sitt efternamn Ja Ja, men vi tackar för den fina kudiosan Som slutord Men så hörs vi väl igen Efter hemma premiären tänker jag. Mm. Vi ses på söndag allihopa Det gör vi verkligen det gör vi. Men jag tänkte med lyssnarna Ja. Ja, nej, men bra. Ja. Heja Hej Asport. Ja. Hej sport. Hej sport.